Köszönöm a kultúráról. Köszönöm szépen, és előre kérem, de 10 perc múlva majd rikácsolni fogok. Jó, ne Jó, köszönöm. Sziasztok, Gargay vagyok, a Conspiracy Nevidemium csapattagján. Körülbelül 10 éve foglalkozom demo színre. Az egy utolsó utolsó ötélet feltöttem azzal, hogy én evangelistapént egy forradat, hogy meggyőzni embereket arra, hogy ez egy jó dolog. És Az utolsó ötében azért több minden kiderült arra, hogy lehet ezt bemutatni még mindenkinek másképp. Én nagyon örülök, alatt, hogy elmentünk abban a retrózóban, és megnéztük azokat, hogy, hogy működnek ezek a régi számítógépek, és azzal felfogtuk ezt a korony 80-as évek feelinget, hogy is alakult ki ez a demószín, hogy a késő kívül mi is ez. Mikor az emberek elmutatok, az rengeteg mennyiségű számítógépet, mikroszámítógépet, C64, amíg, a stb. Nyilván mi volt vele az első dolog, játszottak nyilvánvalóan, és így utána azok az emberek, akik már abban a játékot, vagy nem egy picit megmonták, akkor elkezdtek azonod, mire jó ez még. Ezek annyira egy ilyen nyitott, üres vászonként funkcionáltak ezek a számítógépek, hogy uh, nyilván az emberek szépen lassan rákeztek rá, elkezdtek azon gondolkodni, ki lehet -e belőle kicsit többet hozni. Na most fogták, láthatták, hogy a játékoknak van egy zseniális grafikája, zseniális zené, biztosan kommandó zenére mindenki emlékszik. Ki elkezdtek azon gondolkodni, hogy tudnak ők hasonlót csinálni, és elkezdtek szépen lassan saját grafikákat, saját zenéket csinálni, Programozó pedig szépen lassan gondolkodva rájöttek arra, hogyan lehet valamit mozgatni a képernyőn, forgatni a képernyőn, átszínezni valamit a képernyőn, szépen lassan, kialakult ez a fajta demo színnevű kis jelenség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a számítógépeken műalkotásokat készítünk, Ez zene, grafika, valaminként is leszerű dolgok. Annyi nyilvánvalóan azért emeltem ki ezt a 80-as évek elején hangulat, mert akkor a számítógépek nem voltak olyan felszerelve, mint most, nem volt az, hogy leülök egy 3D studio elé, összerakok három kockás, stb. mozgatom, és az egész egy ilyen nagyon vizuális, nagyon uh, fogható dolog lenne, hanem minden tényleg úgy kezdődött, hogy begint. Szépen lassan így írtam egymással a programsorokat, és akkor készült valami. Az Emocene ezt a hagyományt követi, minden, amit látunk programozva történik, minden, amit látunk, az egy algoritmikus, matematikai úton jelenik meg. Uh, ez, az, ez, ez többféle előnye és többféle hátránya el. Nyilván ugye az a kézzelfoghatóság, amit az előbb említettem, az meg is szűnik azzal a dologgal, hogy ha az ember leír egy forciklust, egy programban, hogy egytől százig rakjon kockákat, akkor nyilván ugye van egy ilyen kis hátránya, hogy van egy ilyen szó közak között, hogy most megírtam a programot, lefuttatom, és akkor lehet, hogy nem úgy néz ki. Viszont ugyanezzel kialakul a dolognak egyfajta ilyen procedurális jelenléte. És az szó, ez a nagyon ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon értetetlen. Ennek az akkor az, az, az a lényege, hogy ami algoritmikus úton leírható, abban a paraméterek változtatásával egy hihetetlen skálát tudunk elérni. Tehát, hogyha én beírom azt, hogy mit tudom én, csak gondoljunk a fraktálokra, mindenki látott már mandával ott a Giuliat fraktál, stb. ilyesmit, és amikor itt tekerednek egymásba, stb., akkor csak végig egy számot húzik az ember, mégis az, a, a, a képlet részletesség és az algoritmika miatt egy hatalmas mennyiség ilyen, ilyen részletes változás áll be. És ez nagyon absztrakt, amiről én beszélek, és majd próbálok erre részletesebben rátérni. Viszont bontsuk szét a szót demo-szín. Nyilván eddig a demokról volt szó. Mi a szín a dologban? Ez egy közösség, ez egy nemzetközi jelenléttel bíró közösség. Én azt mondom, hogy mit tudom én, 10 és 15 ezer aktív demo-szín között demoszíner van a világon Ez egy klasszikusan európai típusú jelenség. Ö, általában Németország és Skandinávia a két legjellemzőbb, van a legtöbb ember aktív színnel található. Amerikában meglepően kemés van, nem tudjuk miért, de például Magyarországon én, mint a, a jelenlegi egyik magyar demo szervezője, itt bátran mondhatom és büszkén mondhatom, hogy 150 emberes partikat tudunk csinálni. Ez nem tűnik soknak világ viszonylatban, de még így is benne menünk mondjuk a több top 5-ben. Klasszikus ilyen ismert parti külföldöken mint például Finnországban az SZNV, Norvégiában a Gathering, ahol ez 3-4 ezer emberes, nyilván ott, hogy a vegyesen keveredik, a videójátékosok hogy leülnek mondjuk egy Counter-Strike, kóla és a többi ilyen versenyekhez, de ugyanúgy van egy demókompó is, ahol be tudják mutatni az emberek azokat a demókat, amiket arra az adott partira készítettek. És uh, nyilván nagyon fontos, hogy úgyhogy említettem a partikat, az egész demonszín egy nagyon verseny alapú dolog. Tehát tényleg az a lényeg, ugye a 80 években, egy hihetetlen matematikailag lemérhető ö, tudást mutatta az, hogy én ki tudok rakni 10 pöttyöt, amik föl de a szomszéd tis ki rakni 12 tehát ő ennyivel jó. Nyilván, hogy ugye már nem csak egy platformon, nem csak egy c van a világon, ez szépen lassan ugye ö, elmosódott, mert ugye mi van, hogyha neki jobb számítógépe van, satt, hogy most már nem csak a videókártya számít, a processzor, mit tudom én, XYZ van, ezer egy gyártó, ezer egy modell, ez elmosódott szépen lassan, de ettől függetlenül, van az egésznek egy ilyen esztétikai átlag, amit az ember érez egy demó megtekintés során, hogy ez most mennyire jó, vagy mennyire nem jó. És be is mutatnék egyet, ha működik. Sok nem mondanék róla. Ez egy emlékeim szerint tavaly 2009 Németországban bemutatott gül. És kiváló példája annak, és kiváló példája annak, hogy mit lehet ilyen algoritmikailag előállítani. Ezt uh, szintén erősíti azt a kozmopolita jelenséget, hogy ezt két Dán és egy spanyolsát készítette, akik éppen előtte ismerték meg egymást, és ennek a kategóriának gyakorlatilag a Michael jordan voltak, csak sose dolgoztak együtt, és mikor egyszer összitalálkoztak, akkor összebarátkoztak, és önkívültek, és csináltak egy ilyet. És mi egészen elképesztő. de most azt mindenki elismerheti, hogy ez azért nem néz ki rosszul. Csak az első, hogy senki nem esik le, hogy elsőség, nagyon kevés embernek esik le, hogy ez 4 kilobyte. Lehet rögni hangosan, ez, ez 4 kilobyte. Tehát zenével, vizuálval, textúrával, grafikával mindennel együtt 4 kilobyte. Sokan kíváncsiak, hogy hogy készült, nem mondom el. De ugyanúgy algoritmikai alapon működik az egész. Tehát van egy, egy, egy fraktál, amiből csinálnak egy textúrát, vagy csinálnak egy, egy, egy, egy ilyen Ugyanúgy a zene ilyen passzív szoftver szintén, stb. stb. Uh, én nyilván mondom, vagyok, hogy az elmúlt 3-4 évnek az egyik legnurvább technikai bizonyítását mutatja ez a, a kísérlet. Természetesen mi az egész kultúrának megvannak a maguk verseny, megvannak a maguk ismert, uh, nevei ismert. mert uh, mondhatunk derbiei, tehát vannak nagyobb, jelentősebb versenyek, vannak kisebb lokálpartik, e, ugyanúgy a mai napig készülnek cégad van egyre demo-t, készülnek a mai napig Amiga-ra elvontak platformokra, mikrokontrollerekre, tehát ilyen hűkőszekrényből kiszerelt is, a mikrokontrollerekre megy a chipzene és a pixel grafika, öm, és öm, van egy ilyen saját kis a skt is, amit a Cilinogravalznak írunk, mert gyakorlatilag az a lényeg, hogy azok a, az, az egy év komplett terméséből válogatják ki a legjobb, leg, leg, legjobb és, és legfangosabb, legszebbben kinéző dolgokat. Változatú 4K még mindig, tehát semmi hát nincs benne, semmi klük ez tényleg nyers, úgy nyers adat. Két évvel ezelőtt szeretség volt vendégül látni a jó barátomat, a spanyol illetve, aki az volt egyébként a fixádnál dolgozik. Nem meglepően, Aki egy kis előadást tartott a Function party arról, arról Magyarországon húzatestet, hogy hogyan is készül. Egészen elképesztő az, amikor így mondja, hogy a hó, az egy, mint egy ilyen négysoros matematikai képlet. Nem tudom, hogy levezeti szépen matematikailag, hogy úgy kell jó hegycsúcsot csinálni, hogy színusz, koszinusz tangens, minden Ez egészen hihetetlen, de mindent el úgy magyarázni, hogy még jól, matematikai tudás kellett hozzá, de még egy viszonylag laikusabb ember is azt mondta, hogy ja, tudni. Igen, és hát, magyar sikerek is vannak nyilvánvalóan ebben a az ágazatban csak arra nem akarok kitérni, mert akkor magam felé beszélni. Igen.